Документи бувають дорожчі за людей. Але за документи можна ризикувати тільки власним життям і здоров'ям. Ви не могли ризикнути за трактат ні життям, ні здоров'ям Мішеля. Аби тільки знати, що він потрапив у його руки. А це у ваших руках – ви гадаєте, його можна буде знайти? Я скажу вам ще одну причину, яка бентежить вас. У вас незавершені стосунки не лише з Мішелем. У вас незавершені стосунки із Кареном Пепербаумом. Він не був вашим близьким другом, але був... Вашим добрим знайомим, хоча й також є загадковою постаттю. Але його таємниці мене не цікавлять. Але ж вам цікаво, як відчиняються двері до великої кімнати. Цікаво, розсміялася Леся. Вас, якщо не мучить, то трохи бентежить той факт, що чоловік, який завжди був порядним для вас, повівся по відношенню до вас трохи не так. Адже стеження за Мішелем, напевно, було зорганізовано не без його допомоги. Можливо. Але я про це не думала. Стільки інших таємниць звалилося на мою голову. За кілька днів у посольстві Угорщини було прийняття, і Леся Касовська була запрошена туди. Вона пішла з редакції раніше, щоб доїхати вчасно. Андрій довізиї, і вона опинилася там, де їй було потрібно. На годину раніше. Ще досі працює звичка виходити заздалегідь, ніби їдеш на метро чи на маршрутці. І от Леся перед тим будинком на сьомому А-поверсі, якого було українське представництво міжнародної фірми «Таємне бажання». Леся витягла із сумочки мобілку почавши працювати в Олесі, вона придбала новий апарат мобільного телефону, але перенесла до нового електронного записника телефон Карена Пепербаума, хоча й перестала контактувати з ним. А зараз натиснула на кнопку його номера і підвела голову вгору, ніби Пепербаум От-от визирне через віконце мансарди, і вона його побачить. Маріанно, це ти? Я поряд з твоїм офісом. Ну то заходь, як маєш час. Заходь на чашку чаю. Та сама вахтерка киває біля входу, той самий ліфт везе на сьомий поверх, Ті самі сходи ведуть на сьомий А. Той самий чоловік чекає на порозі. Деякий час Леся і Пепербаум мовчки п'ють чай. Ніби їм немає що сказати одне одному. А потім розпочинають розмову. Таке зі мною було вперше. Зі своїм таємним бажанням звернувся не сам хлопець, а якась жінка від його імені. Потім приєднався і він сам. «Я довго не міг розібрати, де він, де вона». Обоє писали поганою англійською. «Я мав би відмовитись». Сказати, що згідно з нашим статутом, ми обслуговуємо тільки некомерційні таємні бажання, а не розшуки історичних пам'яток на території України. Але що в них було на меті, я зрозумів тільки згодом. Та жінка писала, що хлопець неврівноважений – Йому кортить шукати трактат Пінзеля. А вона має стежити за ним, щоб він не потрапив у невротичний стан. Він і без того був у невротичному стані. А вона увела його в психотичний. Я того не розумів. Спочатку мені здавалося, що вона його оберігає. А втім, звичайно ж, я спокусився на її гроші. Треба було відмовитись від роботи з нею тоді, коли вона попросила знайти для того Мікаеля жінку, яка б знала французьку.